Праведливо ли е данъчното облагане в Европа на мултинационалните компании? Това е въпрос, който занимава още от юни 2013 година Еврокомисията. Тогава тя започна да разследва практиките, свързани с издаването на данъчни становища в държавите членки. През декември 2014 тя изпрати искане за информация до всички държави членки. Комисията заключи, че Люксембург и Нидерландия са предоставили избирателни данъчни предимства. Съответно на ФИАТИ и Старбъкс. През януари 2016, комисията до заключението, че избирателните данъчни предимства, предоставени от Белгия на най-малко 35 мултинационални дружества. По нейната данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, са неправомерни съгласно правилата на Европейския съюз за държавната помощ. Един от най-ярките казуси обаче, е свързан с гиганта Apple и данъчния рай Ирландия. Нека припомним сега какво каза Маргарете Вестегер, която отговаря за като европейски комисар за политиката в областта на конкуренция. Когато Европейската комисия прие решението за Ирландия. That, uh, uh, tax benefits... Комисията прие решението, че данъчните привилегии за Apple в Ирландия са незаконни. За повече от 20-летия Apple са имали незаконно по-низки данъчни ставки, а това нарушава европейските правила. Корпорацията сега трябва да върне сумата от спастените данъци заради привилегиите на стойност 13 милиарда евро плюс лихвите. По данни от проучването, направено от Европейската комисия, в действителност това избирателно третиране от страна на Ирландия е позволи, на Apple да заплати ефективна ставка на корпоративния данък върху своите печалби в Европа от 1% през 2003, която е намалявала до 0,005% през 2014 година. Комисията реши, че Ирландия трябва да си съберене платените от Apple данъци от 2003 до 2014, възлизащи на 13 милиарда евро. Ирландия оспорва това решение. Evernet Plus по българското национално радио. Случайът Епл и Ирландия в Европейската светлина на недопустимата държавна подкрепа. Това е темата днес, по която търсим първо за коментар момчил Неков, защото той е единственият български евродепутат, който е участвал с свое мнение в дискусията в Европарламента на предишната сесия. Добър ден, господин Неков. Какво в тези случаи, от които много ярък е случая Епл и Ирландия, е важно за страна като България, която също си да Искам тук да използвам едно мнение на Айдан Реган. Той е директор на Петедрата за европейски науки в колежа в Дъблин. Той заявява следното нещо. Данъци, които е трябвало да бъдат платени в Португалия, Гърция, Испания, Германия, Франция, България, може да това и всички други държави на Европейския съюз, които имат нужда от пари, като по-голямата част от държавите от Европейския съюз, които са наложили строги правила. Ирландия е действала в свой интерес, пренебрегвайки своите европейски партньори. Те защитават Ирландия като данъчен рай, но когато действаме в един пазар, ако един налага, дава привилегии на определена мултинационална компания, той привлича работни места. Обаче от друга, от друга страна пречи на един европейски пазар. Така че, нали, тук не, говоря, тук не говорим само за морално, говорим и за а, европейски регламенти и норми, които са прияти. Каква беше вашата теза по време на обсъжданията в Европейския парламент? APL трябва да си да в Европа. Това е техният модел още от 1950 г. Те така така се, се измъкнали, така, бързо се излезват от економическата криза. Но в случая по този начин, това е логиката и това е модела на Европейския съюз да не се засягат другите европейски държави. Това означава ли, че лично за вас е, европейската солидарност е по-важен мотив от е, облагодателстването на една конкретна държава? Пак се връщам на темата, ако България а можеше да направи същото, което Ирландия е направила. Щеше ли да си струва а, това? Солидарността Тя не е важна сама по себе си. Тя за това е вкарана в, в, в закладни норми, за да може да се спазва и е разписано, чисто економически. Европейски съюз се е тръгнал от договор за въглища и стомана и се е развивал. Тоест, но и се е развивал точно под по по по тази форма, под тази шапка на економическото сътрудничество. В тази връзка няма как да не се спазват нормите, които засягат всички европейски държави. С Apple това е просто 0,005% данък. Това са 50 евро данък на всеки ще милион от страна на Хейпо. Очудва ли ви това, че в България, освен самата новина, нямаше го много разисквания по тази тема, нямаше препратки към ситуацията, в която сме ние? Да, за нас тези случаи са далечни. Мене по-скоро ме очудва, че няма по трасът от споразумение, сега няма някакви преговори или по церква споразумението с Канада, което е идентично. По-скоро това научва, че България е единствената държава, в която няма становище, как ще се отрази върху економическото развитие на България. Това е липса на, на държавско мнение, на държавническо мислене. Това е в, в фокуса на това, което видяхме с Кристина Георгиева и Ирина Бокова. Ние там ще се направим така, че ще заменим кол за Кокошка, ако случайно Народното събрание без анализ, се съгласят и гласуват за приемане на тип тъй като от другата страна стоят визите, които. За трябва да стане това нещо. Разбирате ли, те ще го сложат на масата на преговори и реално, ако те ни либерализират визите за българи, което е нищо, което е по-скоро морален мура, акт, не толкова економически, ние ще подпишем един економически акт, който ще бъде в ущърп на България. Това го Това казвате бъде, като бъде, човек, бъде. който е запознат с детайлите на споразумението или... Това го казвам като човек, който е правил няколко конференции в а, сектор а, земеделие. Как би се отразило в... А, ако ще ти тип, най-вече на сектор земеделие. неделя. Бях направил няколко изследвания. Следил съм в тази така наречена тъмна стаечка два пъти, чета документите по споразумението на е един етап. Присъствал съм много пред много срещи, една от тях беше Сантен и Гарднер който е посланник на, на САЩ в Европейския съюз. Той беше казал нещо изключително нагло. И сега ще ви го кажа, тъй като не съм го цитирал никъде. На всяко евро, ако се сключи с между Штатите и Европейския съюз, пътчалвата ще бъде допълнително 10 цента. Представете се, на всяко евро 10 цента отгоре. Но от тези 10 цента, една трета ще да отива за държавите членки. И нали ни го питахме, а другите две трети къде отива? За от корпорация. Стоят и беше в изказването. Момчил Неков, единственият български евродепутат, участвал в обсъждането в Европейския парламент на решението на Еврокомисията по казус за неправомерна държавна помощ от страна на Иландия към американската компания Apple, е един случай, който се вписва в големият европейски дебат за търговските споразумения между Европейския съюз, Съединените щати и Канада. Evernet Плюс по Българското национално радио. Вчера в София граждански екологични организации протестираха срещу тези търговски споразумения на Европейския съюз с Канада и Съединените щати съответно. такива протести имаше и в Париж и на други места в Европа заради предстоящото подписване на споразуменията в края на месеца в Люксембург. Добавяме още една гледна точка Димитър Събев, колега журналист, но и активист за данъчна справедливост, една от каузите, с които се занимава в екологичното сдружение за земята. Добър ден. Здравейте. Apple и данъчния рай Ирландия към протестите и опасенията на част от гражданите в Европа има ли такава връзка, става дума за данъци и привилегии? Трудно е да не се събере едно плюс едно и е да се получи две. То е ясно, че въпроса за справедливостта и по-глобално по погледното въпроса за честното поставяне на равна основа на различните обекти в економическия живот, а е отключено значение не само за това да просперираме, е, за това да имаме едно нормално общество. А в този смисъл виждаме една така срещу демокрацията. От една страна, от мултинационалните компании, които не си а, плащат данъците, обаче това нещо не го правят а, по някакъв друг начин, а, включвайки тайни споразумения с а, правителството. Защото това, което е било постигнато като споразумение и в Люксембург, и в Ирландия, е било и в Нидерландия, е било под нас. А хората, донокоплаците, гражданите и избирателите не са знаели, че тези корпорации всъщност не плащат на данни. Също и в България. Вие няколко пъти зададете на нашия смел евродепутат въпроса каква е връзката с България, но също е в България. От данък върху доходите на физическите лица слизат с повече от милиард лева, повече от хъзната, отколкото от данъците на мултинационалните корпорации, и още от данък на бизнеса в България. Но ние чухме, че комисаря е по конкуренцията на Европейската комисия обосновава острото решение на Европейската комисия Apple да връща пари. Тоест ние виждаме, че Еврокомисията се мобилизира в защита именно на равните правила, да няма данъчни привилегии. Защо тогава да не допуснем, че едно споразумение, сключено на ниво Европейски съюз, Штатите и Канада, ще защити интереса на всички европейски граждани? Това би трябвало да бъде така и звучи много добре като теория. Но практиката, която виждаме е точно противоположността. Казвате еврокомисаря за конкуренцията. Ами, нали еврокомисаря за конкуренцията, който служеше от 2004 до 2010 година, известната Нелик Крус от Коламбия. Именно тя, която толкова думи каза за справедливост, за дана, за равенството, как всичко нали, в свят трябва да бъде равно. Преди един месец, по-малко от един месец се разбра от едно поредно истичане на документи, че тя е имала офшорка. Самата тази дама, тя е била директор, Работила е с капитали на Йордания, Йордански бизнесмен, който си е направил богатството, търгувайки с оръжие с Обединените арабски емирства, и също тази офшорка е имала за цел да купува и да продава газова и друга електро и енергийна инфраструктура. Мели Круз. Е взела много решения, свързвани с енергийната инфраструктура в Европейския съюз, в конфликтни интереси, видайки директор на една офшорка. Хората го виждат това нещо в Европа. За хубавите думи, зад грънките, призиви за равенство, солидарност, конкуренция, ост пазар, стоят едни конкретни интереси, понякога те да са национални интереси, и това е. Лосо не е допустимо, но това е по-добрия случай. Защото в повечето случаи стоят едни корпоративни интереси на определени групи и хора. Хората го виждат това нещо и хората са недоволни. Може да кажем хиляди думи, как Европейската комисия ще изтъргува по-добър договор с Канада за това търговско споразумение. Но когато виждаме, че шефа на Европейската комисия, Прочутият Баро, който каза толкова хубави думи, сега в момента е на хранилка на заплата в Goldman Sachs. Та е същата банка, която а, е равна на финансовия а, кули. И той колко години, 10 години а, говоря пред хората. Ние тук ще се запазим на европейските ценности, ще помогнем на хората. И в същия момент излява от Европейската комисия. отива там с цялата вътрешна информация за функционирането на Европейския съюз, за въпросите за сигурността, за дълговата криза, за финансите, за банките. Та отива и всичко това своя знание. В услугата на Голд, на Не са единствените примери Герхард Шьодер също, обаче от другата страна в Русия вероятно всички тези аргументи могат да обяснят засилването на евроскептицизма, но от сегашният еврокомисар по конкуренцията Маргарете Вестегер все пак има шанс да е различна, да е различен. Комисар от предишните, да видим. Може би така да оставим отворен въпрос. Е, още повече, че тези протестни движения в ем, Европа и дебатът за трансатлантическото споразумение с Съединените и споразумението с Канада продължава. Благодаря на Димитър Събев. Евернет Плюс по Българското национално радио.